מזמור י"ב. למנצח על השמינית, מזמור לדוד. הושיע אדוני כי גמר חסיד, כי פסו אמונים מבני אדם. שב ידברו איש את רעהו, שפת חלקות, בלב ולב ידברו. יחרת אדוני כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות, אשר אמרו, ללשוננו נגביר, שפתנו איתנו. מי אדון לנו? משוד עניים, מענקת אביונים, עתה אקום, יאמר אדוני, אשית בישע, יפיח לו. אמרות אדוני אמרות תהורות, כסף צרוף בעליל לארץ, מזוקק שבעתיים. אתה אדוני תשמרם, תצרנו מן הדור זו לעולם, סביב רשעים יתהלכון. קרום זולות לבני אדם.